Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsir wahidah Wa khalqa minha zawjaha wabatha minhuma rijanaan jadiraan wa nisa'a Wa attaquullaha al ladhi tasa'alun abhi waraham innallaha kana alaikum raqibah Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha uqulul kawlan salidah wa aslih lakum muamalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yatta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'da fa inna usdaqal hadits wa khair al hadithi sallallahu alaihi wasallam wa syarru umurih muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada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 <tuh> perintah. Nah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu ada uh, 13 belas jenis atau bentuk-bentuk perintah. nah Empat diantaranya yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Saal al Thaemin rahimahullah taala sebagai pokok uh, pembahasan. Kemudian diikutkan dengan uh, delapan jenis atau bentuk yang lainnya. Nah, kemudian kita tambahkan satu bentuk yang disebutkan oleh ayat Syekh Sa'ad Syekh Teriyah Tidakullahu Ta'ala. Nah, sekarang kita sebutkan contoh-contoh yang di sudah kita Syekh Muhammad bin Salih al-Thamim rahimahullah taala. Selain dari fi amr isim fi amr mungkin boleh al-mastarunna ibuannya fi al-amri, yang keempat al-mudharri al-makrun bilamul amr. Kemudian kata beliau, kuwakadu ustafadu, tolabul fi min gairisi qatil amri. Dan terkadang ya, ada faidah atau diambil faidah, tolabul fiel. Kita bisa memahaminya sebagai tolabul fi'l permintaan untuk melakukan sesuatu min ghairi sigatil amri tapi bukan dengan menggunakan sigah atau bentuk perintah atau sigatil amr, empat sebelumnya yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Nah, ya. mislu ayyusofa bi'annahu fardun seperti jika perbuatan tersebut ya, disifati dengan hukum fardu au wajibun atau wajib au mandubun atau mandub nah ta'atun atau ketaatan ketaatan au yumdahu fa'iluhu au yadhamu tarikuhu atau dipuji pelakunya dan tercela atau dicela orang yang meninggalkannya au yatarattabu ala fi'lihi thawabun atau mendapatkan mengerjakannya mendapatkan ganjaran alias pahala au ala tarkihi eqabun atau meninggalkannya mendapatkan azab. Ada delapan perkara. Nah, yang pertama di sifat disifati perbuatan atau pekerjaan tersebut eh, disifati dengan fardun. Ya, kewajiban seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman fariidatun atau fariidhatan min Allah. Wallahu alimun hakim. Itu adalah fadhi kewajiban dari Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibikin pula uh, Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat al imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu nah, ke Yaman waktu itu Di antara isi wasiat beliau A'limhum nah, anna allaha atau sebelumnya fa'alimhum anna allaha iftrada alaihim khamsa salawatin fikul kulli yawmin nah ini sebelumnya nabi perintahkan atau wasiatkan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu innaka satati kauman min ahli alkitab falyakun awwalumata da'u ilaihi asyhadat allahi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nah waktu kim asyhadat allahi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nah fainuhum fainuhum atau qali dzalik Fa'alimhum annallaha annallaha fardha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Pertama kali yang kau ajak mereka, ini dakwah pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah dakwah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat masuk Islam. Nah, kalau sudah mereka apa namanya? mentaati engkau dalam hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka khamsah salawatin. Nah, jadi secara otomatis apa? Kita bisa memahami bahwasanya as-salawat ya, salat 5 waktu itu makmurun biha, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mana kita tahu diperintahkan? Padahal tidak ada uh, kata kerja perintah di situ. Kita pahami dari apa? Li'anna hu sifat bi annahu bi fardun karena kata kerja ini eh, iftaraḍa itu di Uh, Salat ini disifati dengan kata fardun. Iftar wadaw alaihim khamsa salawatin. Allah subhanahu wa taala wajibkan mereka Salat lima lima waktu. Nah, masyaAllah Taala. Dibikin pula ikhwan yang waqtifilah rahimani warahmatullah. Kalau perbuatan itu disifati dengan wajib, disifati dengan wajib, seperti sabda Nabi saw ghuslul ghuslul uh, bus, jum'ati wajibun ala kulli muhtalim mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim nah berarti kita bisa memahami bahwasanya mandi Jumat itu adalah perkara yang diperintahkan perkara yang yang diperintahkan nah masyaallah taala berikutnya awmandubun kata beliau atau disifati dengan mandub ya mandub ini telah kita jelaskan pada Pembahasan yang telah berlalu dalam pembahasan al ahkam at-taklifiyah, ya. Masya Allah. Ya. Sesuatu yang mandub, ya. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, definisinya kemarin telah kita sebutkan. <coughs> ma'amara bil sharih talaban ghaira sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan berarti ada tolap, ada perintah untuk untuk melaksanakannya nah masyaallah taala contohnya ya, dalam firman Allah subhanahu wa taala perhatikan Surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyhidu wa asyhidu idza tabaaya'tum." Wa asyhidu idza tabaaya'tum. Hendaknya kalian mengambil saksi kalau kalian bertransaksi, berjual beli. Ya, ada perintah untuk mengambil saksi. Ya, harus ada saksi yang menyaksikannya. Nah, Baik ash ini kata kerja perintah fil amr. Nah, harusnya, ya, kalau kita memahami nanti akan datang setelah ini pembahasan tentang konsekuensi dari perintah. Ya. Jadi dari ayat ini wahashidu idhabayyatum Allah perintahkan kita ambillah saksi ketika kalian berjual beli. Maka asalnya dia wajib, ya, asalnya hukum asalnya wajib. Akan tetapi datang dalil dari Nabi saw atau dari perbuatan Nabi saw. Dalam hadis Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya, bahasanya Nabi saw. Fainna hubaa walam walam yushhid. Nabi saw. Itu membeli atau melakukan jual beli, tapi beliau tidak mengambil mengambil saksi. Nah, masyaAllah ta'ala Oleh kerana itu perintah di sini yang tadi asalnya wajib itu dipalingkan kepada makna sunnah ya mana sunnah tapi tidak, tidak juga kita katakan kalau begitu enggak diperintahkan iya diperintahkan tapi perintahnya perintah yang gairu ghairu jazim perintah yang tidak harus di, dikerjakan nah sebagaimana dalam pembahasan atau definisi an nadab atau mandub pada uh, pembahasan al-ahkam at-taklifiyah al nah berikutnya kata beliau auto autoah kalau perbuatan itu disifati dengan toah ketaatan nah ya kalau dikatakan Ta'atun lillahi wa rasulihi Atau Sebagaimana Sabda Nabi SAW Innama ta'atu fil ma'ruf Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara Yang ma'ruf Maka sesuatu yang ma'ruf Itu dianggap sebagai ketaatan ya. Makanya Nabi SAW bersabda Kullu ma'rufin sudakoh Kullu ma'rufin sudakoh Nah Masya Allah di sini kita berikan contoh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Zaymin rahimahullah ta'ala Dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri di antara di antara kalian Nah, taip. perhatikan Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Ati Allah wa ati Urosal. Ini uh, perintah yang mutlak, ya perintah yang mutlak tidak boleh ditawar, ya kerana Allah dan Rasulnya tidak mungkin memerintahkan kepada perkara maksiat Ketika Allah perintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, ulil amri di sini ulama dan penguasa. Nah, Allah hanya menyebutkan wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak sebutkan lagi kata kerja perintahnya. Nah, tapi bisa dipahami itu adalah amr perintah kerana digaitkan dengan kata sebelumnya Nah, akan tetapi perintah di sini itu di taqyid ya, diikat maknanya dengan hadith yang telah kita sebutkan tadi ya, bahwasannya ketaatan kepada ulatul umur takunu fil ma'ruf itu hanya pada perbuatan yang ma'ruf saja nah makanya Nabi SAW bersabda innama ta'atu fil ma'ruf ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf kalau mereka perintahkan kepada perkara maksiat maka la sama'a wa la ta'ah tidak ada eh, ketaatan dan tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh kita kepada penguasa yang memerintahkan atau ulama yang memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf Nah, masyaAllah. Karena yang namanya penguasa atau ulama ulil amri, ya, bisa saja mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf Karena mereka manusia biasa. Ya, beda dengan Nabi saw dari sisi manusia, ya, beliau beliau manusia biasa. Tapi beliau uh, diistimewakan oleh Allah subhanahu. Subhanahu wa taala maka beliau tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya dalam urusan agama dan beliau tidak mungkin atau mustahil memerintahkan kepada perkara yang ghairu ma'ruf. Nah. Berikutnya kata beliau ayyumdahufaa'iluhu atau pelakunya dipuji. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Mathalul ladzina amwalahum sab fi sabilillahi kama mathali habbatin anbathat sab'hasanabila dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang menginfakkan hartanya di di jalan Allah. Nah, berarti secara tidak langsung kita bisa memahami hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah. Masya Allah Berikutnya, ayyuzzam mutarikuhu atau orang yang meninggalkan perbuatan tersebut tercelah Ya. Kalau dia meninggalkan sesuatu Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Zaymin Rahimahullah ta'ala Fa'idha dhamma Fa'idha dhumma tarikuhu Atau Fa'idha dhumma tarikuhadha al-fi'li Dalla ala anna ma'annahu ma'murun bihi Kalau kita mendapatkan Pelaku perbuatan ini Atau orang yang meninggalkan perbuatan ini Dicela Bahwasanya Itu menunjukkan bahwasanya Perbuatan tersebut diperintahkan Nah Perbuatan tersebut di, diperintahkan Jadi kalau ada teks ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sebuah perbuatan tersebut tercela maka menunjukkan kepada kita perbuatan itu adalah perbuatan yang di diperintahkan. Nah, diperintahkan di sini ya, imma wajib atau bisa jadi bermakna istihbab. Bisa jadi bermakna istihbab. Nah. Masyaallah. Au yatarattabu ala fi'lihi thawabun kata beliau. Atau Ya, mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya ya, Ini juga Kalau ada e, penyebutan tentang pahala Berarti Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperintahkan nah, Karena ada penyebutan pahala Bagi orang yang yang mengerjakannya Nah Dan yang terakhir kata beliau Rahimahullah ta'ala Atau Orang yang meninggalkannya Mendapatkan ikhob ancaman dari Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan adab atau iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Bentuk-bentuk amr ya, Selain atau bentuk-bentuk amr yang tidak ada padanya lafad amr. Ya, lafad perintah. Tapi bisa dipahami itu adalah perkara yang di, diberintahkan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, atau diperintahkan oleh Rasulnya. Nah, imma ala sabil jazam au kayru jazmin. Bisa jadi dalam bentuk keharusan atau juga dalam bentuk tidak harus. Nah, Masya'Allah ta'ala. Berikutnya, kata pengarang, rahimahullah ta'ala, ma taqtadihi sigatul amri. Nah, ma taqtadihi sigatul amri konsekuensi dari bentuk perintah konsekuensi dari bentuk perintah nah, apa konsekuensinya yang ditunjukkan dari uh, lafad perintah itu apa, apa makna dari perintah tersebut nah, apa konsekuensinya kata beliau siqatul amri indal itlaqi indal itlaqi taktadi wujub wujub al ma'muri bihi Nah, bentuk perintah secara mutlak Ya, kalau ada perintah secara mutlak, ya maka itu memberi konsekuensi wajibnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ya. Masyaallah taala. Wal mubada wal mubadarat bi fi'lihi fawran. pula berkonsekuensi ya untuk segera dalam melakukannya secara langsung. Jadi kalau ada perintah mutlak, ya kita bisa memahami perintah tersebut wajib dan harus segera, bah, harus segera di, dikerjakan. Nah, Fāmin al-Adilatī al-anna taqtatil wujubah, Qauluhu Taala, fal-yahdar al-ladīna yuqalifūna an-amrih antusib antusibahum fitnah, au yusibahum adabun alim. Surah An-Nur ayat 64. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu hukum asalnya adalah wajib, ya, secara, perintah itu. Jika dimusnahkan, maka ukur hukum asalnya wajib dikerjakan adalah Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fal-yah dariladina yuqalifu na'an amri antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi atau menyelisihi perintahnya, yani perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya mereka itu takut akan ditimpa fitnah au yusibahum adabun alim, atau mereka akan ditimpa adab yang yang sangat pedih. Wajahudilalati. Sisi pendalilannya kata beliau, <coughs> An Nallah hazdaral mukhalifina an amri an amri rasuli saw. Aun tusibahum fitnah. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah subhanahu wa taala memperingatkan Allah warning orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul saw. Bahawa mereka akan tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, ya atau kesyirikan. Aun tusibahum dan tahziru bimithli zalika au yusibahum adzabun alim atau mereka akan tertimpa dengan azab yang sangat pedih ya bimithli zalika la yakunu illa ala tarki wajibin maka ancaman yang seperti ini kata beliau rahimahullah taala itu tidak mungkin terjadi ya melainkan kalau meninggalkan sebuah kewajiban ya tidak mungkin terjadi melainkan dengan meninggalkan kewajiban ya Fadalah pada anna amrul Rasulillah saw. Mutlakah, yqtadi wujub fi alil ma'muri. Maka ini menunjukkan kepada kita bahasanya perintah Rasulullah saw. Secara mutlak, ya kalau dibutlakkan umum seperti itu, maka ini menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Nah, masyaAllah dah lah. Wamilah adillah tiada annahu lil fauri, Pahluhu Taala dan diantara dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu lil faur harus segera di, dikerjakan adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasta bi dalam surah Al Baqarah ayat 148. Bersegeralah kalian dalam dalam melakukan kebaikan. Nah dalam melakukan kebaikan, masya Allah Taala. Baik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 kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih Hustul Khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin. Rabbal Alamin. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu alla la illa ilan testawfirka wa taubilaih Subhanallahumma rabbika rabbil aizyati amma yasifuna Wassalamualaikumussalina walhamdulillahi rabbil alamin